Веліто 452. Місяця стичня. Великий князь київський Богдан Гатило вже давно не виїздив зі свого стольного городу Києвого, якщо не вважати полювання в ближніх землях Деревський та Сіврський, по жовтому подолисті та по першому молодому снігу. Все йшло чудово, і він почувався так добре, як може не почував себе ніколи досі. Його могутня найбільша в світі держава простяглася від островів у Полонічнім океані до моря Хвалинського і моря Руського-Понтійського, і до високих між ними гір Гурардських, і до гір Гемських по той бік Дунаю річки, і до моря Латинського, і до гір Альпових, і до другої річки Райни. Готи в всхідні Ардарікові і Ведимирові, і Велімирові та Тодомирові в Панонії і Сівському півострові, званому Ютланд, були робами його слухняними. Всі землі по той бік райни схилялися перед ним. Усі землі за горами Піренеєми і в Африці, і на островах, що під рукою великого жупана Гейза, дякували київському князові за вспоміч братню та порятунок. Горди Рими, могутній царгород Костянтинополь, були данниками його, тобто теж робами, і влада Гатилова не мала ні краю, ні межі. Навіть стольний город Київ став тепер не той, яким був донедавна. Тепер його зусібіч оточували глибокі рови високі стрімкі вали за ровами. Над валом же здіймалися небачені в сих землях, Ані в Римі, ані в Костянтинополі-городі стіни з міцних, мов залізо дубових клітей, натрамбованих жовтою глиною. Крім двох давнішніх воріт, полудневих та полунічних, з'явилися й треті східні, що виводили на верхні токи й до Хрещатого Яру. На головній вулиці, що вела з полудневих воріт до полунічних, розділяючи Київ город на дві нерівні частини. Перед княжим двором, який зайняв усю гору з боку дитинки, на невисокому пагорбі стояли руські кумири. Тепер там початок вулиці Володимирської, трохи вище від історичного музею. Бог, і Дана, і Дашбог, і Перун, і Волос, і Юр Побідник стояли, як і спокон віку, лицем до схід сонця, але новий і світлі, мов, умиті росою. В княжому дворі теж сталися зміни. Біля самих воріт виріс новий хором княжий з підкліттями, повершем та горою. Він був удвічі більший за старий. Уздовж усього хорому тяглися відкриті сіни. Над горою ж здіймалися дві високі чотиристінні вежі, гарно рублені з тесаних обаполів і ще краще вирізблені київськими теслярами. порівнянні з ним старий хором тепер здавався кліттю, і там замешкали тиву Великого князя. Між ним і новим хоромом Гатило звалів закласти чималий садок, і увесь двір набув зовсім святкового вигляду. Навпроти хоромів рівненьким рядом виросли чотири довгі гридниці, де сиділи постійно можжі Гатилові. В трьох інших гридницях біля воріт мешкали сотники десятські, а також ночували наручиті можжі та незначні сли, яких у дворі великого князя Київського бувало щодня багато. Додалося й стайні, і волівниць, і кошар на вівці та кози, і клітей та зимників для зрослого господарства, і серед просторого вільного дворища заглядав у глубочезний і широкий колодязь із суцільним зрубом одноногий журавель. Усим тут повелівав, як і раніше, княжий домажирич грек Адаміс на чолі двох молодших домажерів, огнищан, півтора десятка тивунів та мало не трьох сотень челядників різноличних. Гатило пильно стежив за справами між скими свого двору. Жоночому ж відала Гримільда, бо стара княгиня Рада померла минулого літа, коли Богдан воював з римляними й готами. Гримільда вся поринула в своє велике господарство. Вранці, щойно благословлялось на світ, вона збирала в себе до мажиричів і огнищан і тивунів, скликала ключниць і давала наказ, що і як і де сьогодні робити в дворі, і у полі, і у зимниках. І все займало в неї не тільки ранок, а й пообід. А ввечері вона була стомлена і радісна, і до самих облягань бавилася зі своїм сином Яролюбом, Яриним. Чотирирічний хлоп'як був міцним, удався у батька, і не розлучався з маленьким бурим ведмежам, який йому привіз гатило з осіннього полювання в деревах. Княгиня Гремільда стежила, як обоє малюків борюкаються на слизькій дощаті підлозі, і щиро сміялася. «Яриню, вкусе!» «Не вкуше!» – запевняв хлоп'як і нахвалявся. «Ось я його шам кушну!» Він і справді кусав ведмедика за вухо чи за чорний поросячий писок, ображений буркос кавулів і ховався під широке ложе. Ярень лізе туди, і вони вже вдвох викочувалися з-під ложа, примирені й однаково ненаситні до ігор, і Гремільда ще дужче реготала з них. Тоді княгиня вкладала яреня спати і йшла теж в опочивальну світлицю і з нетерпінням коханої й закоханої жони чекала на свого можа. Та зненацька наставав ранок, коли вона прокидалася з підпухлими несну повіками і тупим болем у голові. Той біль не проходив ні до вечора, ні наступного дня, і Гримільда ставала зовсім інша. Вона знала причину того і ховалася з ним як могла, та Гатило теж усе помічав – і між ними зависала невидима й холодна тінь. Це тривало вже шостий рік, і Гремільда помалу привчилася тамувати себе, але ні у голові, ні безсонні ночі не зникали, і у душі застигав твердий камінь, який ріс і ріс, і якого вона не могла позбутися. В кінці стичня місяця, коли Богдан після втомливої поїздки до Витичева вже випростався в ложу, Гремільда, дивлячись на світлий чотирикутник вікна, сказала вже м сту зиму тут, у Києвому Гроді». Гатило прислухався. «А не спитав Єси ані раз, як же є ці тутки?» Князь не відповідав. «Знову якісь жіночі вереди, отже вляжеться». Він думав про ту розмову вчорашнього вечора з Витичівським посадником. Велій болярин Ждан, якому вже минуло сімдесят, повернувся до піру з далекого князівства Гурарту. Князь Гарменів просить опоміч руського князя супротиву персів. Гатилос з Витичева таки послав, до нього ще одного нарочиться. Ті землі межують із волостю його старшого сина Данка, і лишати цю справу так не можна було, бо хто володітиме горами гурарськими, той матиме гори і над усіма язиками, що населяють степи між Хвалинським та Руським морями, і над широкою річкою Ітиль, де сидять зараз воєничі племена булгар. Вони визнають руку свого зверхника, князя Косарського Данка, та коли в горах гурарських з'явиться підступний перський цар, невідомо, як поведуть себе булгарські хани і чи не зоголять східні гряниці землі Руської, або й відложиться, перескочить до персів. Хан Крум, якого булгари визнають поміж себе старішим, клявся гатилові на священних псах. Але береженого й кумири бережуть, і се стара істина. Гатило знову прислухався до того, що казала жона. Гримільда впівголосу провадила. Соромно мені жити в городі твоєму, ніби ям безрідна сирота. То мама таки вмерла, вітця ж я її не виділа ніколи, але ж братів маю. Брата мого молодшого огняна взяв єси та й завіз аж у козарську волость. То яку хіть маєш? спитав Гатило. Посли гінця до братів моїх. Пощо? Хотіла б бим видіти їх. Маю сина твого Яромира, нехай же й дядьки побачить небожа свого. Засумувала м тут. Гатило відвернувся і мовив Зараз ніколи мені, маю клопоти нагальніші. Та Гримільда не скінчила розмову. Наступного вечора вона вдруге нагадала Тобі добре тутки. Маєш усих родаків кревних, а я м неначе роба якась. Пощо не заслеш гінця чи гайдаря в новилух до братів? І Гатило подумав А чому й справді не гукнути шуряків до городу Києвого, і Гримільді буде приємно. Чи не гризота сушить їй душу вже стільки літ і не дає впокоїтися? Він сказав Речи Войславові, нехай сле гайдарів. До річки Райни за холоду можна дістатись, а назад повернеться вже навесні. Гремільда не відповіла жодним словом, немов заснула, хоч хатило знав, що не спить. Він лежав і думав про свою жону. Стільки літ і зим тоді минуло, як привіз її сюди, в свій город вічний і в свій дім, а так до краю й не зміг зрозуміти сієї жани. Рано вранці Греміль, додоручившися справи Адамісові, послала старого тиву гота Інгельда до велі його болярина Войслава, який замешкав у східньому куті городу Києвого, збудувавши собі добрий терем і перевізши сюди всю свою родину з краю Турицького. Тепер, по смерті вишати Огнянича, Гадило зробив його старшим конюшем, пославши в Боляринову волость свого посадника малого болярина Дарницького Сутка. Войслав не забарився, і Гремільда наказала йому. — Слий сюди, ябедника. — Нащо? Писати Писати йому ябеду братам моїм, Ганові й Горватові. — Костана в Києвному городі нема, — подумавши, сказав старший конюший. — Слий котрось іншого. — Ті по Годькому не знають. — Давай аби якого. Мої брати читати не знають ні по якому. — Русич є. Княгиня махнула рукою. Русич, той Русич. Вона була збуджена і квапилась, ніби гатило міг роздумати і зламати своє слово. Ябедний китломач Русич прийшов з усім причандаллям. В одній руці ніс високе писалище на бронзових ніжках, у другій – згорнений трубочкою рівно вирізаний шмат вовчої сириці. же з добре заткненою шийкою та тонким очеретяним писалом висіли йому на жовтім опоясі. Він прилаштувався коло вікна, потер писальця обскошену дошку писалища і умочив у тетрамен. Гримільда не знала, як йому підказувати, і русич попросив княгиню розповісти, що вона хоче. Гримільда довго пояснювала йому, нарешті ябетник спитав по грецькому чи по-руському. Вона подумала Черти по руському. Коли ябедник закінчив короткого листа, в якому Гремільда запрошувала старших братів у гості від свого й гатилового імення, Русич помахав пергаменом, доки висохне шкіра, змережена кучерявими чертами-різами, і глянув на княгиню. А печать яку? Гремільда, повагавшись, зняла з руки свій, ще матір'ю подарований золотий перстень із голубим камінцем, і простягла ябедникові. Русич загорнув перстень у пергамен і скрутив його сировою ниткою хрест-навхрест. Вість можна було послатою завтра, бо ж понеділок день важкий, але княгиня квапилася і вирядила двох гайдарів негайно, давши їм на дорогу по коневі і по жмені грецьких срібних нумизм на харч. «Як вернетеся, дам ще!» – сказала вона. «Чим швидше, тим більше!» Гайдарі були в нових баранячих гунях і не лякалися морозу, від якого аж ніздрі липли. І тільки важкий день понеділок трохи бентежив їх. Вони сіли верхи, закинули свої гайди за спину і рушили з княжого двору в далеку путь. Гатило, довідавшись одвоєслава, що княгиня послала гайдарів так несподівано швидко, теж здивувався. В понеділок! Але інші клопоти відвернули його, і він одразу ж забув ту прикрість. Гатило гукнув старого чолядника Мааса, схожого на вирячкуватого цигана. — В гридницях приворітних сидить Людота, городиський коваль. Знаєш його? — Знаю, — лінькуватим голосом протяг Маас. — Біжи, речи, хай прийде до мене. — Біжу, — промовив так само челядник і спроквола потягся до дверей. Він усе робив повільно, як і говорив, і те тягуче ім'я цілком відповідало його лінкуватій вдачі – Маас. Богдана завжди дратувала масова неквапливість, але він чомусь любив цього добродушного чоловіка ще з дитинства, коли той був робом батька його. Людота прийшов нескоро, і гатило сидів коло вікна і дивився всю каламутну прозорінь з людяних шибочок у більшки з дитячу долоню. За слідою, що, мов бджолиний стільник, хистила світлицю від надвірньої студіні, все розпливалося і втрачало свої ризи. Люди були схожі на цибатих примар, а коні незграбно переставляли ноги і теж здавалися несправжніми. І гатило віддумалось, що і у житті буває таке. Робиш одне, а глянеш на нього збоку ніби чужими очима, і бачиш геть інше. Невже ж і жона його Гримільда довідалася про ту вродливу латинку, що приходила до нього серед ночі? Мав би розповісти їй все те, але тоді не розповів, а тепер уже не знаходив приводу. Богдан Гатило вирішив одвернутися від тих дурних думок і почав обмірковувати, що скаже ковалеві. Коли б він погодився взяти з нього найдорожчу виру за меч, князь би не катувався так його долею а тепер не міг і знову і знову сушив собі голову, як допомогти ковалеві. Про нього розповіли йому гончар Велко та Між новий десятник у проворітних гридницях, і тепер Гатило знав усі людотині поневіряння. Віддавши тоді Гатилові меч у таборі під стінами городу Кам'яного Медіоланума, що ще тому літ кількадесят був стольницею Західньої імперії, Людота переплив шовником на той берег річки Мінціуму і долиною глибоководою по пішов на схід. Йшов швидко, його весь час підганяло тривожне перечуття, яке й справдилось. Додому Людота прибився на цілих дві сідмиці раніше від раті Гатилової. І нікого не застав у хижі своїй. Вона стояла пусткою, і коли Людота ввійшов усередину, звідти, притьмом мало не в йому, вискочило троє здичавілих котів. Речей теж не було, і ковалеві болісно стислося серце. Він подався до воріт. Старий сусіда, який куняв там і не помітив спершу людоти, тепер схопився, мов, ужалений змією, і замахав на нього руками. Тікай, ковалику, тікай, бо Славутині сини й онуки ж живуть. А де суть мої? Славка, діти? Славка, шукає її в в стольному городі. Втікай речу, бо... Не дай мені гріха взяти на душу. Яму у третьому коліні, роду Славутиного. Людота поплентався дорогою в бік городу Києво. На рудому току смерди городиські вирекли жито чи пшеницю. Вгледівши здаля самотнього путця, вони покидали ціпи й заходили дивитися, приставляючи руки до брів. Коваль кілька разів озирнувся на них і ввійшов у густий ліщинник. Колишній роб Гатилів, а його тесть Велко, був уже старий, мешкав на гончарному кутку, що починався від полунічних воріт, і попід новою високою стіною тягся до самого повороту, де було тепер дворище старого конюшого Войслава. Тесть займався горнчарством і мав коло хижі невелику піч. Городець його за хатою був маленький, на кілька грядок, як і в більшості киян, і Людота знайшов свою жону на вгородчику з рискалем. Вона обкопувала єдину батькову яблуньку, а найменший син Людоти Ясько ловив за роги припнуту до пакула дідову рябу козу і намагався посмоктати її за дійку. Тварина тяглася й тріпала рогами, але малюка не била, і він знову починав ловити її за вим'я. Злавка перелякано втупилась у можа свого і повела до батька в горнчарню. Старий Велко сказав, «Ховайся, бо вже двічі суть приходили дідові онуки правити тобі помсту». Людота байдуже махнув рукою і лишився ночувати в тесті. Але по других півнях насилу здолав перелізти в чужі завгороди, бо славутені кревці, бачивши його, коли він минав рудий тік під городищем, не забарилися прийти. Наступного вечора все повторилося, певно сторожа вільно пропускала городищан у стольницю, бо кревна мста – річ серйозна й законна. Тоді старий гончар Велко, дивлячись на дотчині сльози, наважився піти до великого князя і розповів йому все. Гатило негайно дав Людоті гарну хижу в своєму просторому дворі і вирішив наставити його старим ковалем. То не була вираза за Юрій в меч – а чесна робота. І коваль погодився. Вира. Викуп. Платня. Але ж третьої ночі месники з'явились знову, Людота відбиваючись одних, котрогось убив, і все ще дужче ускладнилося. Тепер помста мала відбутися подвійно. Гатило наказав Соцькому своєї стольної дружини Воротилові стерегти Людоту в гридниці. Та чи ж довго могло так тривати? Нарешті Маас привів Людоту в княжий терем. Коваль став коло дверей, мночи в руках сиву смушеву шапку. Волосся його теж пойняти сивиною, давно не бачило ножиць і кошла тіло круг макотера довгими баранцями. Він був худезний, чорний, і Гатило знав, що то не з доброго дива і не від доброго життя. Ця людина зробила йому стільки, скільки не робив ніхто виреж не брала і не було надії, що будь-коли візьме. Людота не погодився б і старим, а навіть молодим ковалем сісти в княжому дворі, коли б на його страхи за жону та найменшого сина. «Не вільний нічого зробити месникам твоїм, Людото! Руський закон так велить!» – сказав Гатило, і Людота тільки похмуро дивився в заслюджене вікно. Навіть не на князя, а в вікно, та це не ображало господаря. Він був у боргу перед ковалем і мусив щось учинити для нього. З Людотаних постолів збігла додолу чорна калюшка розсталого снігу. Князь мовив. «Увечері сідай на Мажару і їдь у володарів город, брата мого молодшого вітчину. Забирай жану і отрока свого, і месників ляжеться». Людота вперше глянув на Гатила. Думка полишити рідні краї була прикра, та ліпшого навряд чи хто здатний вигадати. Посімок же літах вертайся, коли мати ймеш хідь. Кревна помста після семи років утрачає вагу, і Людота це теж знав. Переступивши з ноги на ногу і розтоптавши калюшку по столами, він кивнув. «Поїду!» І з мерком, коли над Києвим городом закружляла завірюха і усе стіпила студінь, Самотня Мажара, поставлена вдень на полоски і запряжена парою княжих коней, у супроводі двох вершників стольної дружини подалася на полудень, щоб, діставшись родня городу, звернути понад лівим берегом річки Росі круто на захід. У Мажарі сиділо четверо – Погонич і городиські ковалі з жуною та сином. А в задку лежало два міхи з житом пшеницею для людотиної родини та міх із вівсом для коней.